Speranța Pista 22 Sub capitolul 13 Nemișcați ca trăgătorii la țintă, între jeturile clocotinde și hotelul Savoi în flăcări, pompierii tresăriră deodată pe scările lor, cu furtunurile zvăcânind ca undițele pescarilor care trag de cârlig. Într-un bubuit de mină, incendiul se opri o clipă. O torpilă explodase în spate. – La prind ei mai repede decât le stingem noi, se gândi mersării. Crezuse că va fi de folos spaniei în calitate de consilier, chiar ca strateg, de la cucerirea fabricii de săpun redevenise capitan de pompieri și niciodată nu fusese atât de folositor și niciodată nu fusese atât de iubit și niciodată pe front nu se ciocnise de inamic cum se ciocnea de el de 20 de ore. Focul e fățarnic, dar cu o tehnică bună nu e așa?" spunea el zbârlindu-și mustățile. În haină de pompier, priva de pe trotuarul opus, fiecare mănânc de flăcări ca pe niște grupe inamice la atac. Mereu se aprindeau alte focare. Flăcările bombelor cu calciu nu puteau fi stinse. Totuși, din focarul din stânga, stins definitiv, un or de fum alb, gros, paralel în vântul sierei, colorate în roșu de incendiu. Mai rămăseseră trei furtunuri împotriva a trei focare, dar acestea, din urmă, se aflau numai la patru metri de casa alăturată. Focul din stânga se aprinse din nou. Incendiul putea fi oprit în punctul cel mai permistios, la extrema dreaptă, înainte ca focul din stânga să fi redevenit important. Furtunurile săltară din nou pe un fundal de incendiu împietrit, o a doua torpilă, în fața de data asta. Mersării încercă să deslușească zgomotele. Deși era noapte, zburau multe avioane fasciste. Incendiile din Madrid erau repere perfecte pentru ei. Patru bombe incendiare fusese relansate cu 10 minute mai înainte. O buze de mare calibru cădeau mereu asupra cartierelor muncitorești și cartierelor din centru. În departare, artileria ușoară trăgea, amestecându-se cu cea de pe câmpul de luptă, acoperită câteodată de urletul sirenelor, de clopotele ambulanțelor și surpăturile provocate de incendii, punctate de ghezere de scântei. Însă mersării nu auzea claxoanele care ar fi anunțat furtunurile de ajutor. A treia bombă de avion, pe același rând, când merserii lupta împotriva focului, nici 15 avioane cu mai multe locuri nu l-ar fi clintit cu un centimetru. Focarul din centru se lății brusc, dar îndată se răsuci în loc. După război, mă voi face jucător," își spuse Merseri. Focarele din extrema stângă erau stabilizate. Dacă ar sosi întăririle, se simți napoleonian. Își răsuci voios mustața. Pompierul din extrema dreaptă scăpă din mâini furtunul, rămase o clipă atârnat de scară cu un picior, căzu foc. Și toți ceilalți coborâră paralel, treaptă cu treaptă. Merseria alergă la cel care atinse primul pământul. Se trage asupra noastră," spuse acesta. Merseria se întoarse. Nici o casă apropiată nu era destul de înaltă pentru ca să se fi putut trage de la ferestre. Dar se puteau ochide departe. Pompierii se profilau ca niște siluete, iar Madridul nu ducea lipsă de fasciști. Dacă împică vreodată înghiare ticălosul ăsta," spuse un alt pompier, după mine, parcă ar fi mai curând o mitralieră," spuse un altul. Te-ai smintit, nu zău!" Vedem noi," spuse mersării. Hai să ne cățărăm cu toții. Flăcările câștigă teren. Pentru popor și pentru libertate, nemuritoare!" Adăugă el întorcându-se înainte de a pune piciorul pe scară. Luă locul pompierului căzut în foc. Din vârful scării se întoarse. Nu se trăgea, nu vedea niciun loc din care să se poată trage. Nu e greu să camuflezi o mitralieră, dar săcănitul ar fi alarmat patrulele. Își-a furtunul. Focarul împotriva căruia lupta se dovedea a fi cel mai amenințător. Era un adversar mai viu ca omul, mai viu ca orice pe lume. În fața acestui dușman, gesticulând ca o caracatiță nebună cu mii de tentacule, Merserich se simțea extraordinar de lent, mineralizat și totuși va înfrânge incendiul. În dreptul lui se revărsau avalanșele de fum roșu închis și negru. Cu toate trosnetele focului, auzea înălțându-se din stradă tusa 30 sau 40 de iși. El s-agita într-o dogoare luminoasă, scăpărătoare și uscată. Focarul fus tins. După ce ultimul nor de fum se împrăștie, mersării văzu printr-o spărtură întunecoasă Madridul fără lumini, deslușindu-se doar prin incendiile îndepărtate care își scuturau cu furie pelerinele roșii la suprafața pământului. Părăsise totul, chiar pe doamna mersării, pentru ca lumea să fie mai bună. Se vedea oprind cu o mișcare albe ale copiilor, împodobite cu piese montate pentru prima comuniune. Fiecare bombă pe care o auzea, fiecare incendiu, însemnau pentru el aceste mici și înspăimântătoare coștiuge. Își îndrepta cu precizie furtunul asupra focarului următor, când un automobil de curse trecu un goană și un șoc furios al aerului parcă mai doboru un pompier. Dar de data asta, mersării înțelese. Erau mitraliați de un avion de vânătoare. Două. Mersării le văzut oricându-se, pomenite jos, la 10 metri deasupra incendiului. Nu trăgeau. Piluții care nu-i vedeau pe pompieri, decât când aceștia se profilau pe fundalul luminos al flăcărilor, trebuiau să-i atace din spate. Revolverul lui Mersării se afla sub salopeta lui. Îl știa inutil, nu putea ajunge la el, dar simțea o nevoie nebunească să tragă. Avioanele reveniră și mai căzură doi pompieri, unul în flăcări, celălalt pe trotuar. Scrăbit în asemenea măsură încât devenea calm pentru prima oară, Merseri privea avioanele virând spre el pe cerul Madridului incendiat. Înainte de a se întoarce în sensul cel bun, avioanele în trecere îl plesniră ca o vijelie. Coborî trei trepte și se întoase spre ele în picioare pe scara lui ridicată. În clipa când primul avion se îndrepta asupra lui ca un obuz, înălță furtunul, stropi cu verjunare carlinga și se prebuși pe scară străpuns de patru gloanțe. Mort sau viu? Nu lăsa din mână furtunul prins între două bare. Din cauza tirului de mitralier îndreptat spre sol, toți spectatorii se refugiaseră sub porți. În sfârșit, mâinile lui Merserii se descleștară încet, trupul lui săltă de două ori pe scară și se rostogoli în strada pustie.